Розділ 31. У АйТі не часто заносить у район Лонгбіч, але коли вже заносить, вона робить усе можливе, щоб оминути мертву зону. Це покинутий док завбільшки, як маленьке містечко. Він видається в бухту Сан-Педро, де старі занепалі Непалі міськлави долини, безладні скупчення дрібних будиночків під азбестовими дахами, які охоронять понурі камбоджійці з помповими дробовиками, поступово розчиняються в зализаних морською піною пляжах. Найбільше місця займає відповідно названий Термінал Айленд, а оскільки по воді її дошка не їздить, вона може потрапити туди лише спеціальною під'їзною дорогою. Як і всі мертві зони, ця оточена паркінгом, до якого ще кілька ярдів прикручені жовті попереджувальні знаки. Мертва зона, обережно! Служба національних парків проголосила цю територію національною мертвою зоною. Програма мертвих зон створена для адміністрування ділянок землі, вартість очищення яких перевищує їхню загальну економічну цінність у майбутньому. Як і в будь-якому паркані мертвої зони, тут купа дірок, місцями загорожу взагалі виламано. Тут хлопчаки, очманівши від природних і штучних гормонів, знаходять місце для ідіотських ритуалів дорослішення. Вони приїздять із міськлавів у тачках з повним приводом, ганяють голою землею, прогорюючи довгі вигнуті борозни у покритті, яким намагалися укріпити найпаскудніші ділянки, щоб азбест не вимітало вітром і не відносило на Діснейленд. В IT відчуває якесь дивне задоволення від того, що ті пацаняти ніколи й не мріяли про такий всюдихід, як моторизована коляска NG. Він з'їжджає з брокованої дороги, навіть не скидаючи швидкості. Хіба починає трішки трясти. І врізається в грубу загорожу, наче в пасма туману, вкладаючи на землю стофутову секцію. Ніч ясна. Зона виблизькоє неосяжним килимом битого скла і азбесту. Футів за сто від них на спині лежить дохла німецька вівчарка, а зграє Мартинів, шматує її нутрощі. Земля тут нерівна, і бите скло поблизькоє і мерехтить. Все через масштабну, хоч і міграцію, щурів. Товсті перекачені колеса паценят із передмістя зі спроєктованими на комп'ютері візерунками протекторів зорали глинозем рунами глибоких борозин, ніби таємничі лінії в Перу, про них мама в АйТі дізналася в храмі нового водолія. Навіть крізь вікна в АйТі чує поодинокі ляскання чи то хлопавок, чи то пострілів. А ще вона чує, як НГ видає ротом ще дивніші звуки. У його вантажівку вбудовано стереосистему, і хоч навряд чи НГ насправді слухає через неї якусь музику, у АйТі вловлює майже нечутне шипіння ожилих динаміків, відчуває, як та вмикається. Вантажівка суне з зоною. Нечутне шипіння акумулюється в низьке електронне гудіння. Воно не стало, стрибає вгору вниз, але тримається низько, наче стерво надумав повикаблучуватися зі своєю бас-гітарою. НГ постійно змінює напрямок руху, ніби щось шукає. А у IT складається враження, що тон гудіння підвищується. Такий підвищується, наростаючи до рівня писку. НГ гаркає якусь команду, і звук тихше. Тепер він їде дуже повільно. «Може, тобі й не доведеться купувати снігу?» – бурмочив він. «Схоже на те, що ми натрапили на нічийну ничку». «Що це за огидний звук?» «Біоелектричний сенсор. Мембрани людських клітин». Вирощені інвітро, тобто у пробірці. Один бік спрямований назовні, другий чистий. Коли чужорідна субстанція пронизує клітинну мембрану і опиняється з чистого боку, її фіксують. Щоб більше чужорідних молекул, то вищим буде звук. Як лічильник Гейгера? Дуже схоже на лічильник Гейгера, але для речовин, здатних проникати крізь клітинну мембрану. Типу яких? Хоче запитати в ІТ, але не питає. НГА зупиняє вантажівку. Вмикає фари. Дужить мені. Ото зайобистий чувак. Завдав собі клопоту встановити окремі тьмені фари на додачу до всіх яскравих. Вони дивляться в засипану сміттям яму біля підніжжя крутої гори. Сміття – переважно порожні пивні бляшанки. В центрі ями темніше вогнище. До нього сходяться численні сліди шин. О, це так чудово, коментує НГ. Місце, куди молодь приїздить вживати наркотики. Від такої демонстрації старперства в АйТі тільки очі закочує. Лебонь цей чувак і пише всі ті антинаркотичні памфлети, які їм роздають у школі. Ніби сам він щосекунди не отримує через трубки мільйон галонів наркоти. «Не бачу жодних ознак пастки», – продовжує НГ. «Чому б тобі не спуститися? Глянеш, які наркоманські причандали там розкидано». Вона дивиться на нього поглядом типу «Що ти сказав?» «За твоїм сидінням маска для захисту від токсинів». «А які там токсини?» «Дрібнодисперсний азбест від кораблебудівної промисловості». У морських антикорозійних фарбах повно важких металів. І ПХБ теж багато для чого використовували. Шикарно. Я розумію твою нехідь, але якщо ми зможемо дістати зразок снігопаду в цьому кишлі просто неба, решту місії можна вважати виконаною. Ну, хіба так, скоряється Вайті і бере маску. Це величезний протигаз із прогумованого полотна. Він повністю закриває її голову і шию. Спершу важко і незручно, але дизайнер, хай би яким він не був, розумів, що до чого і вся вага розподілена правильно. У комплекті з протигазом йде пара важких рукавиць, їх вона також натягує. Аж надто велике. Таке враження, що працівники рукавичної фабрики не уявляли, що реальна жінка може носити рукавиці. Вона зістрибує на скло азбестовий ґрунт зони, сподіваючись, що НГ не задумає зачинити дверей і звалити геть, кинувши її тут. Власне, вона сподівається, що саме так він і зробить. Це була б крутецька пригода. Хай там да як, вона йде просто в центр кишла, просто неба. Не дуже дивується, побачивши купу використаних підшкірних голок і кілька дрібненьких порожніх ампул. Піднімає кілька штук, читає написи. «Щось знайшла?» Цікавиться Інге, коли вона повертається у вантажівку і знімає протигаз. «Голки, переважно гіпонаркоси. Але є кілька ультраламінатів і кілька двадцять п'ятих москітів». «Що це все означає?» Гіпонаркоси можна купити в будь-якому купи і ти. Їх називають іржавками, бо дешеві й тупі. Вважається, що це гулки для чорних злидерів, хворих на діабет і торчків. Ультраламінати й москіти це топчик, продаються лише біля понтових місклавів. колють не так боляче й краще на вигляд. Знаєш, ергономічні поршні, модні кольори, що вони кололи? Сам подивись. Радить войті і простягує НГ ампулку. Тоді до неї доходить, що він не може повернутися і глянути. Де його тримати, щоб тобі було видно. Енгена співує пісеньку. Зі стелі вантажівки витягується роботизована рука, впевнено, бере її з її долоні ампулу, крутить і ставить перед відеокамерою на торпеді. Надрукована на машинці наліпка лаконічна, тестостерон. Ха ха, -ха. фальшива тривога. Вантажівка раптово шарпається і рушає в глиб мертвої зони. Не хочете розказати, що відбувається? питає Вайді. Раз уж я реально мушу працювати в цьому прикиді. Клітинні мембрани, пояснює НГ. Детектор знаходить будь-які хімікати, здатні проникати крізь клітинні мембрани. Тож ми, ясна річ, прибулкали до джерела тестостерону. Хібний слід, дивовижно. Бачиш, наші біохіміки живуть схімницьким життям. Вони й подумати не можуть, що на світі є достатньо відбиті люди, щоб вживати гормони замість наркотиків. Дивина та й годі. Вайті усміхається сама до себе. Їй реально подобається жити у світі, де хтось типу НГ може чудуватися зі стилю життя когось іншого. «То що шукаємо?» «Снігопад. А замість нього ми знайшли кільце 17». «Снігопад – це наркота, яку продають в маленьких трубочках», – коментує Вайті. «Я точно знаю. А що таке кільце 17? Один із відбитих рок-гуртів, які нині слухають дітлахи?» Снігопад проникає крізь мембрани мозкових клітин і потрапляє просто в ядро, де зберігається ДНК. Для цього завдання ми розробили детектор, який допоможе знайти в повітрі речовини, здатні проникати крізь стіни клітин. Але не врахували, що тут будуть розкидані купи порожніх ампул від тестостерону. Всі стероїди, штучні гормони, мають однакову базову структуру – кільце із 17 атомів. Воно, як чарівний ключ, дозволяє їм проникати крізь стінки клітин. Тому стероїди в людському тілі поводяться настільки потужно і можуть проникати глибоко в клітину, в саме ядро, буквально змінити її функціонал Загалом кажучи, з детектора толку немає Партизанський підхід не спрацював, тому повертаємося до початкового плану Ти купуєш снігопад і викидаєш його на вітер Останній пункт у АйТі розуміє не до кінця, але на якийсь час затикається, бо на її думку НГ треба уважніше стежити за дорогою за межами тої реально стрьомної місцини мертва зона переважно пустка, поросла сухими породілими бур'янами і завалена горами металевого непотребу. Де-неде здіймаються купи різноманітного лайна, вугілля, шлак, кокс, окалена і всяке таке. Щоразу повертаючи за ріг, вони натикаються на маленькі овочеві плантації, на яких гнуть спини азіати чи південноамериканці. У ВАЙТІ складається враження, що НГ радо їх переїхав би, але останньої миті завжди передумує і круто завертає, щоб їх об'їхати. На широкій лаці рівної землі якісь іспаномовні чорнюки грають у бейсбол. Замість бас використовуючи круглі кришки 55-галонових кегів. По краях поля запаркована з півдесятка старих чертопхаєк з увімкненими фарами для освітлення. Тут є і бар, обладнаний у старому домі на колесах, підписаний графіті «мертва зона». Поруч – цілий поле іржавих ржавих залізничних колій, всі незаблукалими вантажними вагонами. Поміж шпалами ростуть мексиканські кактуси. Один із вагонів перетворили на франшизу райські брами преподобного Вейна. І центроамериканські євангельського віросповідання стоять у черзі за спокутою, срумлять голослялії перед неоновим Елвісом. Франшиз храму Нового Водолія у мертвій зоні нема. Складська зона не така забруднена, як перша локація», – втішає її НГ. Тож хай ти не зможеш скористатися протигазом, тобі нічого особливого не загрожує. Єдине, відчуваєш запах холодцю». У АйТі не відразу сприймає цей новий феномен. НГ використовує вуличну назву речовини з контрольованим розповсюдженням. «Тобто Фреону? Так. Чоловік, діяльність якого ми тут розслідуємо, горизонтально диверсифікований. Тобто він бережить цілою низкою різних речовин, але починав із Фреону. Він найбільший оптовий критейлер холодцю на всьому західному узбережжі». Нарешті до ОІТі доходить. Вантажівка НГ кондиціонована. І там не якийсь безпонтовий кондиціонер із захистом озону. Там реальний агрегат, важкий метал, один із найпотужніших кондиціонерів Фріджі Дайр, що під час роботи здіймають полярну бурю. І він, певно, жере фреон в незміримих кількостях. Але, як не крути, цей кондиціонер є частиною тіла НГ. ОІТі катається з єдиним у світі фреоновим торчком. І ви затарюєтесь холодцем у цього мужика? Затарювався, але на майбутнє я домовився з деким іншим. Дехто інший – мафія. Вони наближаються до берега. Десятки довгих і вузьких одноповерхових складів паралельними лініями тягнуться до води. З цього боку до всіх їх веде одна дорога. Поміж будівлями пролягли менші доріжки, аж туди, де раніше були причали. Де-неде валяються покинути тракторні причепи. Енгеви вивертає з під'їзду в невеличкий закапелок, частково схований за старою електростанцією із червоної цегли та стосом поржавілих вантажних контейнерів. Він розвертає вантажівку так, що вона дивиться носом назовні, бо готується їхати звідси дуже швидко. У контейнері перед тобою лежать гроші. У АйТі перевіряє бардачок і знаходить товсту паку потертих засмальцьованих трильйонних купюр. Еди Мізи. Едвін Міз, американський юрист, республіканець, генеральний прокурор США. Господи, ви що, не могли взяти трошки гіперів? Це ж грубе знапачка. Кур'єр радше розраховувався б саме такими купюрами. Тому що ми всі дрібна шваль, так? Без коментарів. Скільки тут? Квадрільйон доларів? Півтора квадрильйона. Інфляція, сама розумієш. І що я маю робити? Четвертий склад ліворуч. Коли купиш трубку, підкини її у повітря. А потім про все інше подбають. Щодо цього у АйТі є певні сумніви. Ну, але якщо в неї виникнуть проблеми, завжди можна помахати жетонами. Поки у АйТі зі скейтом у руках вилазить із вантажівки, НГ видає якісь нові звуки. Вона чує, як щось ковзає і клаце, резонуючи з усім корпусом. Як уживає машинерія. Озирнувшись, вона бачить, що сталевий кокон, який звисав зі стелі, розкрився. Під ним складний мініатюрний гелікоптер. Його гвинт розкривається, наче крила метелика, що вилазить з лялечки. На боті гелікоптера написано «Жнець бурі».